Гремів постріл, розбризкувався камінь. Величезні птахи з клекотливим злобним криком хижо зривалися з місця, пробували вдарити крильми, але в заглибинах було занадто тісно для цього. Крила заставалися згорнутими, тільки красали об камінь, аж летіло пір'я. А селім торжествував. А що, імператоре, як тобі, негіднику? А ти, папо, чому репетуєш? А шах, чи заснув? Ну ж Мехмеде, подай мені мушкета. Кінці літа, знудьгована султанша, заблукала до тої скелі з орлами. Довго стояла, дивилася на ув'язнених велетенських птахів. Позирала на неї з вбивчою байдужістю, мов би її вже давно не було на світі. Не існувало для них нічого, крім жертв а тепер самі стали жертвами людської підступності і хижості, тому мали всі підстави дивитися на людей зі злобною зневагою. Пригорблені, чорнокрилі, якісь брудні, моби вмерлі, смерть у всьому, в сталевих пазурах, у кам'яному дзьобі, в осклілих очах, у барві пір'я, ніби посипаного перстю. Сидять, дрімають, нічого не хочуть знати, тільки сни про польоти, про висоту, про волю. Тоді вона, сама не знаючи, навіщо стала відчиняти клітки одну за одною, ідучи вздовж кам'яної стіни, і відчинила всі, відпустила, змахнула руками, неначе накурея, киш, киш. Орли сиділи непорушно, чи то не вірили, чи не бажали отримувати волю від цієї слабої істоти, чи то не хотіли покидати її в самотині. Однак жалість була все ж чужа їм. Один за одним важко вибралися вони з своїх темниць, незграбно злітали на вершки дерев, моби очікуючи всіх інших, а чи впевнюючись, що тут не приховується якась підступність. Тільки після того вдарилися вони у височинь, усі в різнобіч, але всі вгору, вгору, аж поки й зникли з очей. Роксолана сіла на траву, тихо заплакала. Така пустота в душі, такий відчай. Згадалося, як вивозила синів, коли ще були малими, за ядірне капу, щоб по першому снігу ловити на пустельних глиняних полях куріпок. У тих підмокали крила, і вони не могли літати. Годували куріпок цілу зиму в золотих клітках, а після новруза знов виїхали за ядірне капу, де все вже зеленіло і цвіло. І кожен з малих її синів випускав пташку, приказуючи «Ось ти вільна, то стережи рай!» А її ніхто ніколи не випустить з велетенської золотої клітки, званої «життям». Султанші, матері султанських синів, і має вона до смерти стерегти тут рай, але не для себе. І ні звідки ж дати рятунку, треба жити, вдовольняючись доброчинством, милістю. І величу. Їздила по Стамбулу Супроводжували її цілі хмари двірських лакиз Вона підкликала до себе тільки старого коджа Сінана Пояснював, як просувається будівництво мечетей Сулейманії і Шахзаде Вона знову кружляла і кружляла Заплутаними вулицями величезного міста Минала мусульманські базари Візантійські площі Акведуки, цистерни не могла зупинитися, чогось шукала і не могла знайти. Кілька разів поверталася до маленького невільницького базару між форумами Константина і Тавра. Яке глумлення над людьми! На однім форумі візантійські імператори з'являлися в усій своїй пишноті, на другому імператорські кати випікали очі полоненим болгарам. А тепер між цими пам'ятками християнської, жорстокої величі мусульмани продають людей в рабство. Бо ж, мовляв, у хадісі пророка сказано «узи рабства продовжують життя». Врешті зупинилися на Аверет-базарі, де був найбільший невільничий ринок Стамбула. Висіла з карети, обійшла весь базар, де вже було повно рабів, захоплених султаном у Кизелбашів, Мусульмани продавали тепер мусульман, але ж однаково люди і однакова ганьба. Будівничий сінан, якого султанша тримала коло себе, байдуже спостерігав те, що діялося на невільницькому ринку. Вже давно перестав перейматися метушнею світу, засередившись на своїх задумах.